Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János van Gulyás Gergely Azt kérdezem öntől, hogy ahogy ezt a magyar nyelv mondja gyönyörűen bár tintát már alig látnak emberek gyereképp meg béképp, nem tehát alig szárat meg a tinta itt van Tépen 467. Tudja kívülről mi a Tépen 467? Ha nem tudom is sejteni, hogy miről fogunk beszélgetni. Nem, ez csak egy a sok közül. Hát nyilván itt a reklámadó a kapcsolatos módosítás. Beszélettünk a Tépen 466-ról is. Nem, nyugodtan nincs kifogásom a... De még annak elmérés, hogy a van... Kicsit túlértékeljük, de nincs kifogásom. A... Alapvetően egyetlen egy dolog miatt kérdezem, és ez most nem is az, hogy most az indexnek a videósai hogyan tudják elsimon zavarba hozni, mert az legyen az ő kettőjük édes története, független attól, hogy megnézni nagyon érdekes. Beleértve, hogy az index már csak azt hozza, amit az RTL klub huncutkodik. A... Fideszes nagyágyúval, hozzátéve, hogy ö, valószínűleg az RTL klub azért szomorú, amiatt, hogy ezeket a híradókat nem nézi sokkal többen, mert ugye kimutatás készült, hogy most itt abból adódban, hogy változott a tematika, vajon többen nézik-e, de hát egyelőre még a nézőközösség nem zárkózott fel az RTL klub új tematikájához. Én mindössze, egyetlen egy dolgot kérdezek, hogy ugye alig Szárat meg a tinta egy törvényen, vajon öm, ön, mint jogász? Ön, mint egy olyan bizottságnak a vezetője, amely törvényjavaslatok előkészítésével foglalkozik, független attól, hogy ez egy egyéni képviselő javaslat volt, tehát ez más utat járt be, de azért ez megjárja a hadak az önbizottságát is tudommal. Szóval, hogy egy héten-két héten belül módosítanak egy nemrég született törvényen, az végül is azért olyan, mint amikor az ember kívja a és utána két hét múlva ismét ki kell hívni nem, tehát ott valamit nem végeztek el jól. Nyilván általánosságban és elvilegben nem a legszerencsés, amikor egy uh, fűs ráfogadott törvényt uh, kell két héten belőmódosítani. Nyilván derültek időközben olyan tények, amelyekről uh, korábban nem tudtunk, de ettől még az eljárás pont az, az, amit mondtam. De segítek el abban, hogy mi derült ki? Az, hogy elsősorban az RTE-klub, de egyébként más, uh, Szekránpiatal dolgozó vagy összefoglalkozó társaságok is, amelyeknek jelentős nyertessége van, azok képesek úgy könyvelni, hogy beszteség legyen, és ilyen értelemben részben mentesülni az adókizatési kötelezettsége. Azt kérdezem öntől, hogy az valakinek a hanyagsága, hogy a sales house kapcsolatos tevékenységre nem derült, korábban fényholott ez egy olyan tevékenység, amelyet kereskedelmi rádió, kereskedelmi tévék, talán lapok is fogalmam sincs, de a rádiók és a tévék azok nagy számban üznek. Hát, természetesen az van a volna szerencsésebb, hogyha már a javaslat első változata az ilyen jellegű nyereségnek az elbújtatására is az megoldást, és akkor nem kell módosítani, érzedni. Ennek az elfogadása mikor bára várható? Pénteken van. Olyan az állapota, mint a hangja? Nem. <gül> Kiválóan vagyok. Tessék? Kiválóan vagyok. Tegnap, mennyire volt súlyos? Megnéztem a foci meccset. Mind a kettőt? Igen, igen, igen. a másodiknak, annak mikor volt vége? Egykor? Várj, várj, várj, várj az tízkor kezdtégek? Igen, körülbelül három év egykor. Igen, igen. És melyik tetszett jobban? Hát talán a második meccs jobb volt a belgák kifejezetten. Jól játszottak, azért a súlyt álmak is jól játszott, még a 0-0-ás része is, tehát rendes játszékidő is egy jelentes meccs volt. A Chelsea-Fradinként lesz? Nem. Mit szól ahhoz, hogy a törzszurkolók tiltakoznak a, a, a beléptető rendszerrel kapcsolatos uh, jogszabályt, amit talán Bánki erik, te uh, adott be egyéni képviselői indítványként, uh, azt elfogadta már a parlament? Igen. Igen, elfogadta a parlament itt a benyújtást követően Falvi Attila, az Információ Szabadsághatóság elnöke írt egy szemben a kritikáit megfogalmazta a kapcsolatosan, utána én össze is egy egyeztetést, és ennek megfelelően számtalan ponton változott is a jogszabály. Mondjon egy példát! Hát, Például az ö, adatnyilvántartás tekintetében, tehát a klub csak a legrövidebb ideig a legszükségesebb adatokat tarthatja nyilván, mert egyébként ha egy központi nyilvántartás, és ilyen értelme, a kettős nyilvántartás az ö, csak akkor fogadható el, hogyha közvetlenül mondjuk a meccset megelőzően az információs rendszer nem képes arra, hogy a központi rendszerből hívja adatokat, tehát a, a alapvető kritika, az az volt, hogy az eredeti javaslat túlszíves közben tette lehetővé azt, hogy a klub is tároljon adatokat. Van-e bármilyen uh, információja ebből az új rendszerből adódóan egy sportegyesületnek, amivel adott esetben az információs hivatal, de leginkább a belügyminisztérium nem rendelkezik? Nem, nem is kell, hogy legyen. Ugye a, a nehézség az az, hogyha például akit kitiltanak sportrendezények látogatásáról, akkor nyilván a klubnak ez az adattal rendelkeznie kell, hogy a központi nyilvántartással közvetlen kapcsolatban kell, hogy álljon a klub, és ennek a technikai megoldása az bizonyos nehézségeket jelentett, de ezt nem sikerült minden területen olyan megoldást találni, ami mind a sportklubok számára, előterjesztő számára és egyébként a védelmmel foglalkozó hatóság számára is elfogadható volt. Mind az újpesti uh... Ultrak, mint pedig a fradi ultrák tiltakoznak ennek az információs rendszernek vagy az informatika bevezetése ellen, és hát az újpestiek régebben a, a fradisták pedig újabban a távollétükkel fenyegetősnek, fenyegetőznek vagy azt mondják, hogy ők nem fognak elmenni a meccsekre. Mit gondol erről, hogy ez alapvetően arról szól-e, hogy minden csoda három napig tart, és aztán valahogy majd tudomásul veszik, vagy az ellenkezés Tartományát ön hogyan értelmezi? Meggyőzősem, hogy ez olyan csoda, ami három napig tart, hogy még addig sem. És egyébként is azért azt lehet látni, hogy egész Európában a lehetőleg határozottabban léptek és léptek fel a szulkói buliganizmus ellen. És ez a javaslat az én ismereteim szerint nem tartalmaz olyan megoldást, amit egyébként Nyugat-Európában a stadion a rendszereknek ne alkalmaznának. Még egy nap, vagy még kettő? Már elvesztettem a fonalat. Hány nap van még e, a parlament nyári ülés szakából? Holnap után, pénteken lesz az utolsó ülés. És biztos, hogy utána nem lesz? Vagy Nem mond az ember, hogy soha? Szerintetesen rendkívül ülés kezdeményezésére e, is sor kerülhet, de pillanatnyilag ilyen szándékra, nem tudom. A devizahiteles mentőcsomag törvényjavaslata e, azt elfogadják? Vajon e, pénteken valószínűleg, ha a Kossuth Rádióban lennénk, akkor azt mondák, hogy elfogadásra kerül, de ez még nem a Kossuth Rádió. Tehát, hogy e, az... Hát a vagy... rendőrségen akkor is. Igen, igen, igen, igen. Minden esetre ennek ennyire el fogjuk fogadni, és hát mintán a hátszabálytalált érésnél a majdnem százszázalékos volt a javaslat támogatottsága. Erre volt szükség ahhoz, hogy ilyen gyorsan elfogadhassuk. Ezért én úgy gondolom, hogy az egyik pártot támogatásával együtt fogjuk elfogadni. A hülye az, aki a reklám törvényel hosszabb ideig foglalkozik, mint ezzel a leendő elfogadásra váró törvényjavaslattal, az egész egyszerűen a fától nem látja az erdőt. Azt kérdezem öntől, hogy abban vajon tud -e nekem majd segíteni? De ha elfogad tőlem egy tanácsot, így, minden, így nagy nyilvánosság előtt is ö, ö, nagyon hasznosak tudnak lenni politikusok vitái. Függetlenül attól, hogy az elmúlt időben ez kevésbé volt tapasztalható. Van azonban egy, egy sor olyan törvény, amelynek a tartalmát érdemes az emberekkel megismerkedtetni. Annak idején Navras István Tibor ugyanebben a műsorban péntekenként időnként nagy ivi előadást tudott tartani polgári jogi vagy más változásokról. Ha majd abban segít nekem, hogy az, amit elfogadnak, az hogyan szivárog le a talajvízbe, hogyan fog működni a gyakorlatban, azt megköszönném. Ön múltkor azt mondta nekem meglehetősen szép magyarsággal, hogy a bankszövetség realitás érzékére utal majd azt, hogy tiltakoznak-e vagy sem, Tegnap, amikor tiltakoztak, akkor azon gondolkodtam, hogy vajon a realitás érzékük mondott egy csődöt. Hát, ha én jól olvastam van, a születésnyilatkozatát, hogy ők döntően a rövid határidők, illetve az elérődés szabálynak a, a megállapítása miatt tiltakoznak. A lényeget tekintve abban nagyon nem lehet vitatkozni, hogy az árfolyam rész miatt a bankok által a híterhőznek okozott kárt, azt meg kell téríteni. Tehát ilyen értelemben a, az átgámblés alkalmazásával a bankok pluszban megkaptak, azt hiszlek el egy fizesség. Erre 90, nap, 90 napjuk van arra, hogy ezt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete mellett egyébként átszámolják, és utána a szeptemberben átfogalandó jogszabály fog rendelkezni arról, hogy pontosan ezt az összeget, amit addigra már kiszámoltak, hogyan kell ö, elszámolni, tehát vissza kell fizetni, ö, a tőketörlesztés csökkenti, illetve hát nyilván vannak olyan esetek, amikor 5 éven belül lezárt hitelszávodésről van szó, tehát az elérzési időn belül zárult le. A hitelszerződés, ott természetesen a visszavizetés legyen lehetőség, hiszen ott már nincs tartozás, Tehát zártóeléssel kapcsolatosan a törvény elfogadása esetén a bankoknak ez a feladata. Az egyoldalú szerződés módosításnál valamivel nagyon bonyolultabb a helyzet, mert a kuria nagyon szigorú kritériumokat állapított meg, és azt mondta, hogy ezek megtartása esetén lehette jogszerű egy odauszerződés módosítás. Ugye az a kérdés, hogy a megfelelő tájékoztatás megtörtént-e? Ennél többre lenne szükség, tehát azt is igazolni kellene, ami szerintem igazolhatatlan, hogy a bankok minden esetben egyetemvé tették a hitelt számára, hogy ez milyen változásokat okozhat, illetve azt is igazolni kellene, hogy a egy azok egyidejüleg egyidejűleg a forrás is drágult. Tehát én szerintem az a hét Mert egyébként a bankoknál van a bizonyítási kényszer. Igen, tehát a, a benyújtott jogszolánytervezet az egy fordított vélemot állít fel, tehát a bankok nem tudják bizonyítani, hogy mindazok a feltételek, amelyeket a kúria megállapított fennáltak. Ez az erőviszonyoknak De... megfelelően született ez a bizonyítási kényszer? I igen, igen, meg a józanénznek megfelelően, mert hogyha nem fordítjuk meg a bizonyítási kényszert és minden esetben a hitelszervezőnek kell bizonyítani, akkor az azt jelentette volna, hogy 500.000 peres ajánlási Oké, okay, rendben van, de ez a bizonyítás, ez vajon kijelölt zajlik? A bizonyítás a bíróság előtt zajlik, a Pert a Magyar Állammal szemben kell megindítani a, a bankoknak. és Együtt külön-külön, a... külön, hogy ez legyen a bankok dolga? Nem, nem. Tehát a bankok a saját gyakorlatukkal kapcsolatosan egységesen kell, hogy fertindítsanak, de külön-külön bankonként, csak külön, külön banknak egy perben kell igazolnia, hogy ez a gyakorlat a megfelelt azoknak a kritériumoknak, amit a. Ami egyébként két... azt is jelenti, hogy azt feltételezzük ön meg én, hogy ez a gyakorlat ügyfelenként egységes volt? Igen, azt feltételezzük, vagy pedig azt, hogy egy bírósági ítéletben megállapítható, hogy volt egy olyan időszak, amikor ez gyakorlat megfelelt a kritériumoknak. És nem tart ön attól, majdnem azt mondtam, hogy fél, de miért, tőle, miért is félne tőle, hogy bármikor jelentkezhet bárki, aki azt mondja, hogy az ő esete nem vonatkozik ebbe a blanketta szerződés lehetőségbe? Én hát különösebben nem tartok, mert szerintem a bankok adott időszakban egységes gyakorlatot... Elő megvan bizonyosodva? Nem én bizonyosodtam meg, de akik ehhez értelem, hogy ők. Tudom, hogy nem erre vonatkozik, de ez egy ilyen kvázi karterre vonatkozna. Vagy olyan szaga van. De nem, nem, nincs. Bocsának, hogy félértés van. Tehát bankonként külön kell euh, pert indítani. Minden banknak, vagy hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak, amit elvizahitával foglalkozott, külön kell a pereket euh, megindítani, nem pedig az összes banknak együtt. Független attól, hogy az előbb, mintha azt hangzott volna el, hogy a bankok gyakorlata nem biztos, hogy eltért egymástól? Igen, de itt a bankok eh, volna több mögött az egyes bankok különálló gyakorlata húzódott meg az én szándékaim szerint, de kérdezhető volt. E, és ez valószínűleg be is következik? Én szerintem ez a bankok egy részénél fog következni. Miután elég szigorú a törvényben meghatározott hét kritérium, aminek meg kell felelni, az megegyezik a kuriai ítéletben foglaltakkal, ezért én szerintem nagyon kevés olyan pénzügyi intézet van ma Magyarországon ami a győzelmereális esélyével terelhet. Ettől még szerintem a többségét meg fog próbálkozni ezzel. Ami a határidő rövidségére vonatkozik, azzal kapcsolatban e, önnek mi a véleménye? Nyilván a igazságszolgáltatást is egy feladat elé állítja az, hogy ennyi alatt esetlegesen ilyen nagyságrendű. Most a 90 napról van, van szó? Igen, de ennek ellenére az országos bíróság a technikai egyeztetések természetesen folynak éppen annak Most ez arra vonatkozik, hogy az egyébként még létező pereknek 90 napon belül be kéne fejeződniük? Az egyébként most majd elinduló pereknek 90 nap alatt. Oké, okay, rendben van, de akkor keverem a szezont a fazonnal, amikor Rogán Antala arról beszélt, hogy, a, hogy a, a ne legyen e, nyári e, törvénykezési e, szünet azokban az esetekben, ahol egyébként ilyen perek vannak, ott mire gondolt ő konkrétan, amiközben nem vele beszélgetek? Hát, arra, és ezt az előterjesztett is tartalmazza, hogy az már folyamatban lévő e, hitelfevő és bank között folyamatban lévő pereket fel kell függeszteni. És kizárólag az e törvény alapján a bankok által indított, a, által a magyar állam ellen indított pereket kell, hogy a bíróság tárgyalja, és hogy ebben De Már egy pillanat, ez nem ugyanaz, mint amit Rogán Antal mondott, mert ott arról volt szó, hogy hozzanak minél hamarabb döntés, most ön azt mondja, hogy függszék fel a kettő, nem ugyanaz. Igen, de azért, mert azokat az eljárásokat amelyeket felfüggesztenek, a valós nagy valószínűséggel utána nem kell folytatni, mert ezekben az esetekben az általánosságban hozott, el, és a magyar állam folyamatban lévő perben hozott ítélet, az ki fog terjedni. Oké, okay, rendben van, de ebben ezekben a perekben itt mások a felek, mint amilyen felek lesznek majd a lendő perekben. De ez nem jelent gondot annyiban, hogy a bankra vonatkozóan a, azzal, hogy a bíróság a bank által benyújtott kereszetet elutasítja, vagy pedig helyt ad neki, azzal... Azt a gyakorlatot, ami az egyoldalú szerződésmódosztásnál, a matelezésnél történt, egyértelműen minősíti a bíróság. Oké, de én azt kérdezem öntől, hogy a pénteken elfogadandó jogszabály, az, annak lesz egy olyan tétele, amely kötelezni a bíróságokat arra, hogy a már folyamatban lévő pereket függesszék föl, mert ez valahogy számomra jogilag nehezen értelmezhető, de lehet, hogy benne van a hiba. Szerintem ez egy jó jogi megoldás, hiszen azt mondja, hogy de ez kötelező. Természetesen. Természetesen, egy később hozott jogszabály fogja felszólítani a bíróságokat, korábban kezdett jogi, tehát jogszabályokkal kapcsolatos perek, tehát jogszabályok alapján folytatott pereknek a felfüggesztésére? Hogy ne hiszen akik ezeket a pereket mindították, azok, tehát az ők, akiknek kifejezetten az az érdeke, hogy addig abban az ügyben ne szülessen döntés, ahol ők ezt a terpet indották, amíg általános döntés nem születik az adott banknak az egy szerződés szerzőzés módosítása kamatára is a vonatkozó Oké, okay, de akkor mire vonatkozik Rogán Antalnak az a mondata, hogy minél hamarabb fejezzük, vagy hogy ne legyen törvény kezési szünet, hiszen ha ezeket ha egyébként is felfüggesztik, akkor, akkor ez a mondat ebből a szempontból a levegőbe lóg. Arra vonatkozik, hogy ezeket a tereket szűk határidővel a bankoknak, amennyiben úgy gondolják, hogy azoknak a kritériumoknak, amelyek az egyoldalú szerződésmódosztást jogszerűen lehetővé tették, fennálltak, meg kell indítaniuk a lehető legrövidebb határidőn belül és ezeket a pereket viszont 95-ben be kell fejezni, és utána mindazon perekben, abban a sok ezerben, lehet, hogy egy tízezer ami egyébként folyamatban van, és éppen az egyoldalú szerződésmódosítás sok szörségére vonatkozik, a bíróság kötve van eh, ahhoz az ítélethez, amit egyébként a bankok kamatele és vonatkozó gyakorlatáról meghozott. Ezzel kapcsolatban lehet alkotmánybírósághoz fordul? Természetesen lehet alkotmánybírósághoz fordulni. És annak van, nincs halasztóhatája? Az alkotmánybírósági utólagos kontroll semmilyen formájának nincs halasztóhatája. Magyarul, hogy akkor ez most így lesz, ahogy ön mondta? Így lesz, de nyilván az alkotmánybíróság döntésén kívül minden más alkotmányossággal kapcsolatos szelvetés csak vélemény, de ennek ellenére én a legcsökiabb mértékben sem tartok az a, a, a, attól, hogy ennek a törvénynek a eljárási része, az bármilyen alkotmányossági kifogással hatóságosan megtámadható. Azzal kapcsolatban, hogy a kormány ki akarja tolni az elévülés eddig érvényes 5 éves idejét, a főtitkár Mendboksorba csak azt mondta, nem lehet politikai intítatásból egy-egy általános jogelvet felrúgni. A kormány álláspontja szerint az elévülés csak a hitelszerződés lejárta után indulhatna el, vagyis élő hitelszerződéseknél a hitel teljes futamideje kívül esne az elévülésen. de ezzel az a baj, hogy a Bank Szövetség nem a valóság megfelelően interpretálja a helyzetet, ugyanis ma, hogyha valaki megnézi a bírói gyakorlatot, akkor az elévülésre vonatkozóan többféle féle gyakorlat. Az egyik azt mondja, hogy az elévülés csak akkor indul, amikor egy hitelszerződés lezárult, vagy az időpontja az esedékesség időpontja az utolsó teljesítés, és valóban volt olyan gyakorlat is, ami egy adott részlet fizetéshez kötötte az elévülés megindulását. Tehát nem egységes ebben a Bírói a jobb alkotónak szerintem lehetősége van arra, hogy megállapítsa a az és aztán megállapítsa az, hogy a szóveléződési és mikor kezdődik. Rogán Anta felvetésével kapcsolatban mely a forintosítás akár történhetne a piacinál kedvezőbb árfolyamon is, ismét Kovács Levente azt mondta, nem érti a Fidesz Frakció vezetőjének felvetését. Pedig annyira azért nem bonyolult, hogy ha belegondolunk, akkor Kovács Levente is valószínűleg neked amikor a az Az árfolyam kérdés ugyanis a főtitkár szerint a kuria egyértelműen lezárt és kimondta, hogy az árfolyam kockázatot az ügyfélnek kellett viselnie. Nem teljesen ezt mondta a kuria. A kuria azt mondta, hogy az árfolyam kockázat áthárítása nem volt magában jogállalás. Ugyanakkor azért nem baj, hogyha a bankzertség főtitkára nem csak is kizárólag a kújja döntését olvassál, olvasza az alkotmányzsíróság márciusi döntését is, mert azt pedig egyetemdé teszi, hogy az a kivételes helyzet áll szem, amikor lehetősége van a törvényhozónak jogszerűen korábban létrejött szerződések tartalába viszont beavatkozni. Így aztán, hogy milyen árfolyamon történik majd ez ezzel kapcsolatban ma 2014 július 2-án Szerdán nagy valószínűséggel ön nem bocsátkozna találgatások de létezhet -e eltérés az aktuális árfolyamhoz képest? Természetesen. De ennek mértékéről nem beszélgessünk. Igen, mert ezért nem tudom más, ha tudnám, akkor sem mondhatnám el. Azt kérdezem öntől, hogy azért az, hogy én integrum restitúció legyen, azért ez kizárt, ugye? Nem, azt természetesen az lehetséges. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, legközelebb legyen szíves, küldjön nekem egy SMS-t, mert olyan vagyok, mint valami lány, hogyha elmegyek a rendezvúra, és nem tudom, hogy a fiú most jön-e, vagy sem, és azt ott állok. Márs jellegű lesz, az SMS-be nekem. Nagyon szépen köszönöm. Jövő héten szerdán még számítanék önre. Természetesen. Nagyon szépen köszönöm. Dolgos hétköznapokat. Mindegy jót, Viszonthallásra. Viszont Önök Gulyás gerget hallották, illetve engem, Gulyás Gergelytől az előbb, most tőlem vehetnek búcsút. Viszont hallásra! Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Halló! Én hívtam ő volt egy nem fogodott hívásom, valam? Igen, Fiala János vagyok, rádióriportár, és az volt a kérdés, hogyha egyébként felvette volna, hogy folytathatom-e? Olyan, még nem volt, hogy valaki visszahívott. Ah, értem. Semmiben sem segíthet. Van egy olyan rádióműsorom, amely úgy készül, hogy ha bár már kinőtte a telefon vad vadidegeneket hívok fel telefonon, és beszélgetek velük. Biztos ismeri a viccet, hogy miért szeretik a vakok a sós kiflit. Ugye a válasz az, hogy ahány kifli annyi mese. Kiderült, hogy a hallgatók nagy érdeklődés mutatnak azon beszélgetések iránt, amit ketté nem tudok előre elképzelni, mert vad idegeneket hívok. Őt például nem tudom melyet, fogalmam sincs, hogy önnek mi a száma, De is árulja el valamelyik szám lehet a sok közül. a nem vette föl. Az a kérdés, hogy 10 rám mi percet, nem akarok önnek eladni porszívót, nem vagy kíváncsi arra, hogy kire szavazott. Csak úgy 10 perc az életéből. Értem. Jó. Andan. Olyan még nem is volt, hogy valaki visszahívott volna. Uh, igazából munkaiban vártam telefont, és... Uh, ez... De senki nem hívott vissza. Tehát volt olyan, hogy én felhívtam valakit, de olyan, hogy visszahívott volna, ráadásul, ugye, hogy kivel beszéltem közben, mert ugye folyamatosan hallottam, hogy ön beszél. Igen, igen, igen. A bajnai Gordonal próbáltam időpontot egyeztetni, <gül> és így aztán udvariatlanul megvárokoztattam, mert leraktam a telefon, mert visszahívott, csak le volt Merre Mire találtam én önt meg, mert én ugye egy 11. keleti stúdióban ülök. Én pedig piricsörös váró vagyok. És dolgozik éppen? Nem, nem, nem dolgozom. Egy munkából értem nemrég haza, és másik munka, is nem várok telefont. Ami mivel lenne kapcsolatos? Ami azt jelenti hogy akkor ön olyan a telefonja, hogyha hívják, akkor az kijelzi? Így van, persze. Jó, magyarul, hogyha megszakítja a telefont, az azt jelenti, hogy megjött az a hívás. Ö, nem fogom megszakítani, nem, nem kimondottan ebben az időpontban várom, ö, csupán tegnap feladtam egy pár hírletést, és én és mivel ezek munkahirdetések, álláshirdetések? Így van, így van, így van. Hát munkákat vállalunk, és több helyre kiszóltam az információt. Ja, értem, értem, valamilyen szolgáltatást űz? Vagy haj. Így van, ez burkolás, így van, így van. Csempe? Így van, kire burkolás. Csempe. És sose értettem, mi az, hogy hideg burkolás? A hideg burkolásról nekem mindig a szendvicsöt eszembe. Mi az a hideg burkolás? És mi az a meleg burkolás? Tehát a, a hideg burkolásnak az ellentétje, ugye az a nem hideg burkolás, az mi? Hát elmondom a különbséget, annyi, hogy a hideg burkolásnak le, a meleg burkolásnak fát. Ennyi a különbség. A meleg mi micsodát? Fát. Fát? Parketált. Ja, olyan. hogy e. Figyeljen, soha nem tudtam volna meg, ha ő nem Te hív sokan vissza. Nem Hát én egyáltalán nem, tehát bár az egyáltalánnak semmi értelme nincs, mert a nem tudom, ott azt nem lehet fokozni. Ön Pilisvárosváron Pirisvárosvá, él, és ön onnan jár oda, ahol egyébként a megrendelés van? Így van. Hát sajnos nem lehet hozzahozni, ugye? Milyen messze megyel? Ö, általában csak Pest megye, de voltunk már Balaton környékén, sok helyen az országban. Hányan vannak? Jelen pillanatban négyen. Ön a főnök? Ö, hát nálunk nincs valami, csak családi vállalkozás vagyunk. Papamon vagy gyerekek? Hogyan van? Ö, nem, unokatestvérek, unoka a férjjárs, unok a, a többi. Szóval ilyen. Akinek mind ez volt az eredeti foglalkozásuk, Mert ez kötve, hiszem? Nem, kezdtem burkolók, én asztalos vagyok, és van egy köves. És ön asztalosként dolgozik, vagy most már ön is hideg burkol? Ö, burkoló, de több munkát elvállalunk, szóval büszke a Elég rugalmasnak kell lenni manapság az építőiparban. Milyen a piac? Jól lehet. Egy dologból megélni. Milyen a piac? Ö, jelen pillanatban munka van, csak nehéz megtalálni. <gül> az mit jelent? Hány szóróanyagot, te, te mondjuk száz, vagy nem tudom, hogy. Be, hogy hogyan szórja ezt? Az, tehát Hogyan keres munkát? Ö, hát apró érzések, többen, négyek keresnek burkolókat, csapatokat. Azban sok helyen, hogy csak egy ember keresnek, mi pedig csapatként dolgoznánk. És mennénk és megcsinálnánk a munkát, de nagyon nehéz egyébként, mert nem tudja az ember, hogy miára induljon el. Hány helyi, hirdető. Én nagyon kezdtem azt a hirdetést, most vagyunk egy cégnél, de ö, kicsit kezd kevés lenni a munka, ezért több helyre kell mennünk lassan. Ennél a cégnél való munka, ezek szerint az nem fix munkaidős? Tehát van szabadságok, amivel tudnak élni? Uh, hogy mondjam ennek? Uh, Úgy, ahogy belefér. Tehát ne legyen őszintébb a keletinnél. Úgy beszél, mint az amerikai filmekben szokták mondani, hogy ügyvédje jelenlétében sem mondaná mást. Értem. Hát uh, igazából az az igazság, hogy nem igazán fizetik a meg. És, uh, De akkor miért nem hagyják ott még? Ez, ez így is több a sem semminél? Így is több a semminél nyilván, azért nem keresünk túl rosszul, de, de ezt a minőségi munkát úgy nagyon jobban is meg lehetne fizetni. Ami azt jelenti, hogy el tudnak onnan jönni, annélkül, hogy annak bármilyen hátrányos következménye lenne. Így van, így van. És ugye nem tudunk addig kilépni, mert a család van. Ezt értem. Ezt értem. Nem lehet csak úgy eljönni. És... Ők ezt észreveszik és becsukják a szemüket, vagy nem veszik észre? Kik, bocsánat. Hát ahonnan eljönnek. Ja, hát még nem tudnak róla, de majd idővel értesülnek róla, hogy A munka kapacitásuknak tehát amire képesek, annak nagyjából mekkora részét le ez a cég? Jelen pillanatban az egészet lekötti ide, az a baj, hogy nincs az, hogy sem megszervezve a munka, és ennek mi íztuk meg a levét, ugye, amikor fizetésnap eljön, akkor azt mondják, hogy nem lett kész a munka, és nem biztos, hogy tudnak fizetni, és ez nem már. És kifejezi be a munkát? Uh, nekünk kell befejezni, csak uh, az a hogy hogyha tolódik a munkának a befejezése, akkor a mi pénzünk és tolódik, és ez nálunk engedhető és nem ez volt megbeszélve az elején, hanem meg volt beszélve, hogy mi minden hónapban ugyanis fixen megkapjuk a pénzt? Ez a négyfős fős brigád hány embert tartal? Uh, hát, itt a négyfős fősbrigád brigád körülbelül egy ilyen 20 fős családból van. Uh -huh. De persze hát mások is dolgoznak a családomban. Ez a négyfős mi mióta dolgozik így együtt? Körülbelül tíz éve. Ez nem tegnap kezdődött? Nem. Tíz nem. éve sokkal jobb volt? Sokkal rosszabb volt? Öt éve, öt éve sokkal jobb volt, öt éve, öt éve. jobb volt. Mert akkoriban, akkoriban másfél személyt mint most. Ennek aztán a levét megiszták a családok? De, hát nyilván, persze, az egészen... Ez kevesebb pénz és több ingerültség, vagy ez hogy írja le az ember? Tehát mindez, hogy a hat ki az önök idegrendszerébe? Mert nem is a pénz a baj, hanem inkább az ingerültség. Az, hogy a felülséget is meg lehet érteni, abból a szempontból, hogy ugye ők sem kapják meg azt az árat, amit 5 éve megkaptak. És nyilván ők sem tudják kifizetni. Mert a szőnökömről egyébként rosszat nem tudok mondani, mert egy nagyon jó ember akkor egyszerűen nem tudja, hogy melyik ujjába harapjon ő is. Ha az embereket nem fizeti meg ugye, akkor abból van probléma, viszont hogyha többet fizetünk, akkor vagy neki nem marad, vagy ö, teljesen mínuszos vagyunk, és ezt nem lehet megcsinálni, ugye. És az, hogy tegnap kezdte el ennek a reklámozását, az mit jelent, hogy tegnap végül is mit talált ki, vagy mit talált ki korábban, amit tegnap kezdett el? <kül> ö, ugye a az megvan, most egyébként néha ennél a cégnél vagyunk, ö, nekik dolgozunk, de nyitott, más tegek felé. Hány helyen hirdet? Ö, most ilyen például három. Ez pénzbe kerül? Nem, ezek ingyenes apu hirdetések. Ez, ez, alatt, a, ez alatt a néhány is. nap, vagy néhány óra alatt hányan hívták vissza? Még senki nem hívott. Tulajdonképpen csalódást okoztam, mert amikor engem visszaívott, engem is úgy hívott vissza, mint egy potenciális megrendelőt, aztán kiderült, hogy tessék, nem is megrendelő vagyok. Nem, de másrészt pozitív azért. A, tudom, szerette, honnan, hát honnan a telefonszámot nem tudom, honnan szerezted Sehonnan, hát honnan tudom a telefonszámot? Vaktában telefonáltam. Pont azt akartam mondani, hogy adja meg a számát, mert is visszaívom, de ha megadja a számát, akkor ez meg olyan, mintha rögzíteném, mert ugye jelenleg nem elég, hogy ön az aki felad reklámot de még ráadásul az ön van az egész hiszen ön hívott vissza engem korábban a, ugye én hívtam önt az az én pénzem lett volna vagy a rádió pénzzel volt de nem elég hogy most munkát nem szerzek önnek még pénzébe is kerülök hát nem vagy ennyibe lefért az még. a hangja alapján egy olyan 35, Har 34 hány éves én 26. 26. Igen, hát akkor kevesebbet akartam mondani, de többet mondtam. Nem baj, hogy a nem lehet telefonból megállapítani. De, meg lehet állapítani, tehát azt, azt lehetett állapítani mindenféleképpen 40 alatt, de mondhattam volna 30 alatt is, nem akartam megbántani. De akkor ezek szerint ezt már régen csinálja, hogyha 10 éve csinálja. Így van, hát elég korán kezdtem el dolgozni, igen. És mi akart lenni? lenni? Mi akart lenni? Én aztól sokartam, ami azt is lettem, mert egy nagyon jó szakmai, csak van a sár, nem arról szól mint régen. Mennyi ideig volt asztalos? Agoztam ott is, mert ugye ez a családi vállalkozás, ebből hol nem voltam hol nem, hol volt munka hol nem, és azért nem a. bútorokat gyártott, vagy mit csinált? Bútorokat így van. De voltam a restaurátornál, voltam több helyem több asztalosnál. Mióta nem asztalos. Nem tudom így megmondani, mert volt, hogy fél évet voltam egy asztalosnál, utána visszamentem a családi vállalkozásból, utána meg megint egy évig voltam hogy asztalosnál, körülbelül olyan három és négy évet dolgoztam asztalosnak. Meg a szerszámai? Nem, nem, nem, nem. nem. Sajnos az, az több millió forintra rúgni a rendes normális, ugye gyarúgép, egy gyalúgép, egy marógép, egy szalagfűrész, ez mind a nagyokról beszélek, ugye nem a kis kézigépekről. De az álom az, hogy ismét asztalos? Olyan? Az álom az, hogy ismét asztalos lesz? Nem, nem álom igazából, mert való, tényleg már nem arról szól, mint ugye régen, hogy fából dolgozunk, hanem minden bútorlapból kivágunk, és kész az ekrén, Mennyire és... szereti azt, amit most csinál? Hát, szerintem aki az építőiparban dolgozik, az nem igazán szereti, ugye, és amikor... De akkor árulja el nekem, hogy tételezzük fel, hogy nagyon sok munkája lenne. Ha ezzel nagyon sok pénzt keresne, akkor jobban szeretni azt, amit egyébként most, amikor kevesebbet csinálja, és kevesebb pénzt is keres, nem szereti annyira? Ö, igen, azért szerintem jobban lehet szeretni tőle. Tehát a pénztől hirtelen elkezdi szeretni az ember? Ö, hát valamilyen szinten ez egy motiváció, ugye, hogyha az ember többet keres, szívesebben megy dolgozni. Nem is az, hogy amit csinál, hanem az, hogy egész héten reggeltől estig dolgozunk, és amikor hétvégén ugye van a látszatja, akkor azért az ember boldogak. És sokkal szívesebben van megy utána a másik héten dolgozni. Most mennyire kihasznált? Mennyire van lekötve? Nem vagyok lekötve, egyetlen. Nem, azt, lekötve? Ja, azt vettem ki a szavaiból, hogy nincs igazán lekötve. Nem, egyáltalán nem vagyok. És mit csinál a szabad idejében? Szabad időmben? Hát úgy értem, hogy szabad idejében, hogy amikor elvileg dolgozhatna, de nincs melló, akkor mit csinálnak? Vagy mit csinál ön? Ö, munkát keresünk. Kollektíven, együtt? Ö, így van. De ez hogyan megy, hogy hát... az ember bekopog, vagy hogyan keres az ember munkát? Igen, ez nagyon nehéz része a dolgnak. De, de mesélj el, hogy ezt hogy csinálják? Hát a hát hirdetést, azt értem, de hogyan keresnek még munkát? az egyetlen út mostanában az internet. De egyébként ilyen két-három napos munkák ugye mindig beesnek szinte. Szerencsére mindig vannak. Négyen egy, egy olyan munkát vállalnak el, ami egy nagyobb ház? Mert gondolom, hogy ahhoz valami nagyobb helyre kell menni, hogy mind a négyüknek legyen melója. Lakásfruítások, igen, ott azért van teendő. És akkor böngészik együtt az internetet? Hát a, a, igen. Mert a családban mindenki, aztán általában én keresdélyek. Ami azt jelenti, hogy ahogy én most felhívtam önt, és próbálom önnel beszélgetni, vagy másokkal, ön nap közben 25-30 telefont bonyolít le? Hát bonyolítanék, igen, hogyha visszaírnának, de sajnos nem. De azok a számok, amelyek meg adva, azokat miért nem veszik fel? Hát azok munkáért keresnek, nem? Hát e-mailben kell valamint. Jó, hogy e-mail van, és akkor arra nem válaszolnak, vagy, vagy elutasító a válasz? Így van, hát így a legegyszerűbb nekik, ugye, mert... Mert senki nem szeretné nemet mondani, ezért ha e-mailben elküldöm, az egy elég egy oldalú dolog. Ön Mennyi ideig ül a számítógép előtt? előtt? Hogy? Mennyi ideig ül a számítógép előtt egy nap? Változó, azt én nem tudom megmondani. Átnézem az e-maileket. 20-30 e-mailből, amit ön küld, hányra születik válasz? Mivel tegnap kezdtem, még nem. Ja, értem, értem, értem, értem, értem. Igen, igen igaz, van elnézést. De egyébként a gyávasítatása is az ember elküld, napi 40-50 e-mailt, ugye, abból is jó a kettő visszaéljek. Ön családos? Ö, kapcsolatban élek, de gyerek meg nincs. És az élete párját mennyire foglalkoztatja az, hogy mennyi pénzt keres? Egyáltalán nem. Leszámítva a munkát, csak az az érzésem, hogy nem lehet leszámítani a munkát mert ugye az, az egyik kérdésem hogy ezt félreértette És azt mondta, hogy nincs letörve Akkor ezek szerint uh, Vidám tud lenni az ember független attól Hogy ez az élet nem pontosan olyan, mint amilyet elképzelt magának Persze, persze Hát attól függetlenül Még Munkánkívül is van élet Sőt Ön Pilis vörös vár, Igen Ott vannak a szabos művek, ugye? Így van ott is dolgozott? Nem, nem dolgoztam a szamosnál. Azt akartam megkérdezni Öntől, hogy eszébe jutott-e, vagy bárki a négyből, nek, nak, külföld? Ö, én egy hónapért tértem vissza a hombomból. voltam majdnem egy éven keresztül. Egy, saj, ezért mondtam, hogy ez a családi vállalkozás, ez itt ott azért szakaszt, ugye mert a kiki tudott menni azért közben. Volt, hogy csak két embernek volt, egy évig munka volt, hogy... Hogy került ki? Is voltunk. E, hát ez egy érdekes történet, mert a, volt egy lány, aki kinnélt, aki most már a barátnőm, de akkor még nem volt az, és nagyon rég nem találkoztunk, beszélgettünk, kimentem hozzá, és ott maradtam. Ő mit csinált? E, hát e, gyerekekkel vigyázott, kívülgyen eliként dolgozott. Uh -huh. de, és hol járunk most Angliában? London. Uh -huh. Mi csinált egy évig? Ö, én szerencsére már a 6. napon találtam munkát. Internet? Én voltam. Hogy? Internet? Ö, nem. Ö, barátnőmnek egy régebbi munkahelyén, egy ilyen ezer félévén. Igen? Találtam munkát gyorsan, úgyhogy hát ő találta nekem, ugye? És ebben az egy évben mennyire volt kihasználva? Vagy mekkora volt a kiasználtságom, a kiasználva, az más jelent? <laughs> Uh, nem nagyon, mert nyáron volt munka, de aztán ősszel egyre kevesebb volt. Mert ott is ilyen rengeteg ablakfesté és több ide inkább külső munkák voltak és... Ugye ez télen nem igazán volt. Ott hónapig is otthon voltam és akkor nem igazán. És a szerelem az hip beköltözött az Önök lelkébe? Igen, már elég régóta volt a 9 az adag úgy éve úgyhogy... De ott virágban, ott Angliában borult? Igen, ott borult, igen. Hány órát dolgozott a barátnője? Tehát mennyit voltak együtt? Meg gondolom, hogy az ő munkája az őt meglehetősen lekötötte. Hát körülbelül este héttől, bocsánat nem, reggel héttől volt, este hatig, de, de nem mentem, kert minden nap mennie, heti három napot otthon volt, úgyhogy. Elég... És akkor jártak fel alá? Persze, persze. Bejártuk London, tengerpartokat nyárunk. Amikor az ő munkája lejárt, akkor jöttek haza? Bocsánat, nem hallottam. Az amikor az ő munkája lejárt, akkor jöttek haza? <gül> <gül> Kilépett onnan, és úgy döntöttünk, hogy halva És miért lépett ki? Hiába, Hiába volt ott ugye jobb, jobb a pénz, de hiányzott a család azért. És uh -huh. mennyire jöttek haza? Én egy hónapja, ő két hát. Ő mögött felszámolta mindazt, amit fel kellett számolni? Így van, a főnöke megkérte, hogy maradjon még egy-két hetet. Ez alatt az egy év alatt nem is voltak itthon, vagy néha hazajöttek? Voltunk, többször is háromszor voltunk itthon egy év alatt. Most örül a lelka, hogy itt van? Igen, igen. Mennyire igen. volt természetesen önnek, hogy ott eltöltött egy évet? a nagyon furcsa volt, és nem szerettem ott mert ugye nem... én nem a munkamiat ki, nem a pénzért mentem ki, hanem... a felelem ki, és... Nagyon furcsa volt, nagyon nehéz volt megszakni, mert a nyelvet sem nagyon ismertem, és jó volt hazajönni. De lehet, hogy ismét elmegy? Vagy elmennek? Varánség így van. Jó az, hogy az ember egyébként felkerekedhet, ha akar? Jó, igen, igen. Tehát Nagy adott jó. önnek valamiféle magabiztosságot ez az egy év? Igen, igen. És de azt de... meg tudja beszélni ott a többiekkel? Ők értik ezt, akik nem éltek mondjuk 26 évükből egy évet Angliában? Értik, igen, igen. A szülei örültek, igen. hogy megjött? Hogy? szülei örültek, hogy megjött? Persze. Édesanyám nagyon várta már ő. Már a nehezem is lehet, hogy elmentem meg. Önök egy helyen, vagy közel laknak egymáshoz? Ő, egy tárgyalakunk két népület van. De most a barátnőjéről beszélek. Ja, vele egy tagunk persze. Ez az egy hónap mivel telt? Én hazajöttem, felújítottam a főzőszobát, a, a hálószobát. Nem tudja, hogy a szüleinél, vagy hol? Hogy? Hol a szüleinél, vagy ahol laknak? Ahol lakunk. Uh -huh. Azt felújítottam, és utána a hónapra dolgozok ismét a domotatást Akik egyébként közben itthon voltak. Akik közben itthon voltak, igen. És úgy folytatódik, mintha nem is történt volna semmi. Így van, ugyanis, mikor kimentem Angliába, akkor aznap még dolgoztam, este felültem a gépre, azt hazajöttem, és másnap úgy mentem úgy, oda-vissza dolgozni, Anglia mennyire téma velük? Még én szíves, Anglia mennyire téma velük? Igyeszem, keveset beszélni róla, mert nem szeretik szerintem az emberek, hogyha egy közelmúltban átérné, mint az emberek folytába halsunk, de mit nem szeretnek benne? Egy idő után azért meg lehet unni. Most csak egy érdekesség, hogy egy sorozatot néztem, és abban volt, egy srácati űjhajós volt, és utána egyfajtában arról beszélt, és a barátai már nem bírták tovább, és el kellett mondaniuk neki. Ez már tűrhetetlen, és azért ugye szent kevesen volt. Persze az érdekesség ezt az aktuális dolgokat, azokat elmesélem de egyébként annyira nem is. Más az egész. Ott is dolgoztam. Hazamentem. Is Nagyon szépen köszönöm, hogy szóba velem. Sok sikert az álláshirdetésekben úgy, hogy köszönöm. nem egy olyan számot kell visszaívni, ahol csak a maga pénzét szívják megkérdezik, hanem ahol lesz munka lehetőség. <tos> köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm én. Viszont Viszlát. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Halló, Fialajános János vagyok és rádióriporter Hajlandó rám, 5 percet szánni? Igen, mondja lesz nekem nyáron olyan műsorom, amivel vadidegenekkel beszélgetek, hogyha elhiszik, hogy nem akarok tőlük semmit sem, és ezekből a beszélgetésekből áll össze, én egy stúdióban ülök, vaktában hívok telefonszámokat, és ha valaki bizalommal van irántam, amivel én igyekszem nem visszaélni, akkor beszélgetek velük tök mindegy miről, csak beszélgessenek velem, és ebből egyszer rádióműsor lesz. És az a kérdés, hogy van-e négy perce, semmit nem akarok öntől. Jó, hát figyeljen, ne haragudjon én elég beteg ember vagy. De, nem, de a betegsége mennyiben akadályozza abban, hogy beszélgessünk? Hát az, hogy én fulladok. Ja, értem. És, és fullad a betéget, és most is hallja, nem? Kevéssé, én tehát hogyha ha beleférek, nem akarom megfolytani. Ez gotoltam. Nem, de például most, ahogy nevet, az tisztára olyan, mint akivel azért talán három percig lehet beszélgetni. Igen, és miről? Bármiről? Bármiről, ahogy mondja, bármiről. Jó, jó. Megleptem ezzel a telefonnal? Hát nem lepett meg, csak váratlan volt a végül is, mert nem nagyon szoktak ilyen helyről engem hívni. Hát igen, én is csak ritkán csinálok mert ilyet. Lepetem. Szabad megkérdezni, hogy ez a fulladás, ez mitől van? Hát én nekem krónikus légcsőhurutom van, és oxigénfalasztra vagyok kötve. Az nem jó? Hát nem, sajnos nem. És ez mióta van? Hát jön 8-9 éve, de Ennyire súlyos most három éve. És ezt ilyet az ember hogyan tud összeszedni? Hát óvodában dolgoztam. Igen. A gyerekektől el egyszer egy ilyen Meg lehet, hogy a hírnyeimben is benne vannak. Úgy, de milyen fertőzést kapottam? Meg dohányoztam, uh -huh. de ö, és ennek a következmények. De az elején lehetett tudni, hogy ez ide fog vezetni? Tessék. Az elején azt lehetett tudni, hogy ez ide fog vezetni? Nem, nem, nem. Hát akkor nem dohányoztam volna, ha tudom. Jó, de amikor elkezdődött ez a betegség, akkor megfenyegették önt azzal, ami most van? Hát uh, annyi nem, csak annyit mondtak, hogy szokjak a dohányzásról. És leszokott? De hát aztán, há, ö, amikor már nyugdíjba mentem ilyen korkedvezményen. Oké, okay, rendben van. Az orvos amikor szólt, és amikor leszokott róla a kettő között, mennyi idő telt el? Hát elég sok. Mennyit hát, szívott? 6, 6 év. A sok? Végül is azt oktatott le, hogy kint voltunk Németországba és kórházba kerültem, és ott még kellemetlen volt ugye a rokonaimnak. mert nekem is, mert azért az egy húzós dolog, kint kórházba kerül. De rosszul lett? Anyagilag, igen. Ha indulásunk előtt, hazaindulásunk előtt. És akkor megfogadtam, hogy na én soha többet ilyen kellemetlen helyzetben nem kerülök. Mennyit szívott? Ah, Mennyit szívott? Hát, sokszor majdnem egy doktorral. Mikor szokott rá? Hát, nagyon fiatalon, húsz éves lehettem. Visszaemlékszik rá arra, hogy hogyan szokott rá? Köszönjük. Azt kérdezem, hogy arra visszaemlékszik-e, hogy hogyan szokott rá? Hát, a kollégák megkínáltak úgy. És bejött? Hamar? Hát, ő nem, akkor még nem annyira, mert egy-két tálatibogattam. Ahogy jöttek a problémák, ugye. A cigaretta az mire jó? Esé. A cigaretta ez mire jó? Hát, ugye ez olyasmi, mint a kábítószer. De látja, ez milyen érdekes a dolog. Én leteszem, én, érde. én, leteszem, én leteszem a garast, hogy ön sose kábítószerezett. Mégis a kábítószerezéshez hasonlítja. Nem, nem. nem. el nekem, hogy milyen, milyen egy, cigarettázni. Ez, ez, ez is egy olyan betegségféle, hogy na, most hirtelen nem jut eszembe. Ez egy ilyen függőség, na, egy beteg az ember ettől. A férje is dohányzik? Hát ő is dohányzott, igen. És ő is leszokott? Együtt szoktunk le, igen. Sőt, hát ő többször leszokott. Ő hatalmas akarateleje van, nekem nem. És csak amikor nagyon beteg lettem, akkor ő is felvározza, hogy ő se fog. Megkérdezhetem, hogy ön hány éves? Hát én most 61 leszek majd ami azt jelenti, hogy az életkorát tekintve, hogy egy fiatal nő, különösen, hogyha az átlag életkort veszük figyelembe, de én azt jól feltételezem, hogy ön ezzel a betegséggel az utcára se tud lemenni, vagy nagyon bonyolult, vagy hogy van ez? Hát, le tud menni nagyon-nagyon. Amikor, hát vannak rosszabb, perődjós, perődjós... Perügy... Jó, csak én a palackra én gondolok. Nem. Ezzel a, pala a palackkal nem kell egyfolytában együtt lenni? Hát, ő nem, elvileg nem. Csak hát, hogy ilyen rossz napom van, akkor még egy végtére való kimenetel és pontot okoz. Mitől van az embernek rossz napja? Hát az időjárás is függ. Tehát, hogyha egy ilyen elsősebb nyilkosabb idő van, akkor az én végzős is kihatással van, vagy ha időjárás változás van, tudja. A Magyarul lenne a világnak olyan helye, ahol ön jobban lenne, mint Magyarországon? Tehát időjárásilag hol kéne élni, hogy a legjobban legyen? Hát, hogy őszinte legyek fogalmazni. Ehhez képest hol találtam meg? Én Budapesten vagyok a 11. keletben. Az ország melyi rész? Én meg Szolymáról lakom. Solymáról. Elvileg jó levegő lenne. De hát szerintem az nem attól függ. Mert ez első alkalommal, amikor így befulladtam, pont voltunk a Tátrába, teszvéremé kell sijelni. Mondjuk hát ők sijeltek. Ez mennyi ideje volt? Több. Hát ez egy 5 éve, 6 uh -huh. éve lehetett és akkor jelentkezett először ez a, tehát fokozottabban, hogy fulladok. Mennyire fél az ember ettől azt a fulladástól? Azt, azt kérdeztem, hogy mennyire fél az ember ettől a fulladástól? Hát eléggé. Tehát az ember olyankor szerintem még be is pánikol, megijed, azt hát az első névfőleg. Van előjele? Semmi. Egyik pillanatról a másikra. Mit kell csinálni? Ez egy nagyon rafinált betegség különben. Rajtamulna, meggyógyulna, de mit kell olyankor csinálni, amikor örretör? Hát ö, ö, akkor teljesen nyugalomba kell lennem, és... Ö, ülni, feküdni? Szép, ö, hát ül helyzetbe, mert feküdni se lehet akkor, mert akkor még rosszabb. Mennyi ideig tart? Én elvileg ülni szoktam. Hát, a, hát volt már olyan, hogy fél óráig nehezen kaptam levegőt, amikor jött a mentő, és akkor kaptam valami inekciót, meg oxigénre raktak rögtön, és akkor az egy olyan fél óra volt körülbelül. Mennyiben játszhatott ebben szerepet az óvoda? Hát, én erre gondolok. Hát szóval, mondjuk, konkrétan nem mondták meg az orvosok se, de én arra gondolok, hogy de egyszer kaptam egy erős, nát, hát egy ilyen vírusfertőszerűt, uh -huh. és abból marha nehezen jöttem ki. És hogy most onnan maradt el vissza, vagy amúgy is kijött volna rajtam, nem tudom. Tehát e erre kaptam felvilágosítást. De a legjobban, különben, akkor hulladtam be, amikor kaptam egy ezt a influenza ellenő oltást. És akkor nagyon-nagyon befulladtam, akkor intenzívre is kerültem, mert sőt hát úgy volt, hogy tényleg gépre kötnek. De végül is uh, ott sem mondták ki egyértelműen, hogy az inesziótól-e, vagy csak amúgy is volt akkor egy rossz basszom, nem tudom. Ezek szerint, nő, óvónő volt? Ö, nem, dajka voltam. Uh -huh. Voltam óvónő is egy arabig, de hát ezt nem végeztem el a főiskolán és uh, utána dajka lettem. A dajka az pontosan micsoda, miközben a dajkánál szerintem kevesebb szép szó van magyar, ma, a magyar nyelv. Hát, végül is uh, a gyerekeknek, a, a, a gyerekekkel érzésben nem oktatom őket. De hány, évesök, ja, hány évesekkel foglalkozik a dajka? Hát, tessék, három hány... évesztől, tehát úgy vannak legalábbis nálunk itt Sajmáron, hogy három éves korától addig, amíg is el nem megy. Tehát mindig van egy csoport, amit az ember végigviz. Hány éven át volt ön dajka? Nem értem. Hány évig volt ön dajka? Hát, nem akarok hazudni, de körülbelül egy tíz évig. Akkor fél sajmát ismeri? Hát igen. <gül> igen. Milyen nehéz volt abba hagyni? Mindenki teszik. Milyen nehéz volt abba hagyni? Hát nagyon nehéz. Főleg úgy, hogy pont egy megkezdett csoportomat hagytam ott. Csak végül is úgy voltam vele, hogy ugye jött ez a korkedvezmény ugye, hogy a nőm éves elmehetnek. meg közbeli Jó, de ha nek volt a 45 év, akkor korábban mi volt, ha csak 10 évig volt? A a 40, 40 éven volt meg. Hát én először műfakirajzoló is voltam, az eredeti szakmám különben. Csak megszűnt a munkahelyem, amíg itthon voltam a gyerekemmel, gyerekeimmel megszűnt a cégem sajnos, mert azt nagyon szerettem a visszakirajzot. És szóval akkor itt adódott lehetőség helyben, hogy, hogy elhelyezkedek, mert pont szervétel volt az óvodába, és akkor óvónőként dolgoztam. És tudta, hogy erre alkalmas? Én... Tudtad, hogy erre alkalmas? Hát én igen, mert szerettem a gyerekeket. Hány gyereke van önnek? Nekem kettő. Mekkorak? Hát az egyik 30, a másik 28. Ott élnek soha, is? Igen, igen, még itthon vannak, ő szeretek itt hol lenni. Most hogyan képzeljem előnt, hogy ön most például ül, és ez a palac, tehát most például hogyan van ezzel a palackkal? Hát rám van kötve a palack per pillanat. De, de akkor ez hogyan van? Az az, az, az embernek az orrám van, mint egy maszk, igen, vagy hogyan? Igen. igen. Ilyen orkanülön van, és azon keresztül jön az oxigén. Ez egy, egy, ez egy, ez egy, ez egy rendes nagy vas palack, vagy ez egy kis palack? Ez vagy, olyan, mint egy gáz csak rá van kötve egy egy, nem is tudom, minek mondják ezt egy ilyen szűrő valami, meg egy ilyen. A nap 24 óráján keresztül összekötött? Nem, nem, nem, nekem még csak 12-be kell, de én csak nappal szoktam. Tehát, hogyha valamit dolgozok, és fulladok, akkor magamra szoktam kötni. Ennek milyen hosszú a zsinórja, ne haragudjon, csak kicsit úgy képzelem önt, mint egy űrhajós, bár nem egészen olyan. Tehát milyen hosszú ennek a zsinórja? Hát ez attól függ az olasz, azt hiszem az olyan, hogy másfél méter, hát majdnem két méter hosszú, most jelen pillanatban németet kaptam, az, az meg olyan egy méter, egy méter tíz cm. Tehát végül is vagy a fotelba tudok kipuzni, vagy, vagy az ágyon ülve, vagy fekve. És mennyiben más az éjszakai periódus? Hát éjszaka, ugye mivel nyugalmi állapotban vagyok tektem, akkor ritkán csak hogyha valamiért fölébredek, vagy ki kell mennem a vécére, akkor szoktam beköltni, mert fulladok. Egy ilyen palack hány Hogy kiló? mozgok. Teszik? Egy ilyen palack hány kiló? Hát ez egy ilyen 60... Hát, hogy mondjam, egy hétig szokott nekem ez a palack kitartani, azt hiszem ez egy ilyen 60 literes. De maga a palackhoz milyen súlyú? Tehát maga a tartály milyen hát, súly? 50 kiló körül van, kurva nehéz. <gül> csak úgy nem szaladgál. Nem, nem, sajnos nem. Hát az igazság az, hogy lehet kapni, rendelni ilyen kis piciket, Igen. ami egy-on két-három órára tart ki. Tehát így interneten keresztül nem tudom, hogy, hogy merjek-e, mert így az országos, tehát ezektől, akitől én kapom, ettől a buszok szikálték, azok nem foglalkoznak ilyenekkel. Meg a, meg a másik, hogy a, nem támogatja a egészségügyi pénztár ezt, hogy hogy én Egy dolgot mondjon, egyet, ami, a, ami, amiért örülne, hogy ettől... Tehát ami, amit szívesen csinálna, de ezzel a betegséggel nem lehet. Hát, mondjuk elmennék nyaralni, vagy külföldre a rokonokat meglátogatni, de nem merk így elindulni. Mennyire érzi úgy, hogy verte önt a sors ezzel? Hát, eléggé megvert pedig, és soha senkit életemben nem jutottam. Mennyire nehéz ehhez hozzászokni, vagy ehhez nem lehet hozzászokni? Hát marha nehéz. <gül> tehát nagyon sok órám volt az, hogy én eljutottam most már. De az ember szégyelli? Tehát úgy érzi, mintha egy csökkentett, értékű ember lenne? Hát, hát mások szemébe lehet, de én szememben nem. De az természetesen. Mondjuk én, én szememben nem sem. Egy ilyen eljárogatós típus. Nagyon szeretem itthon lenni a családommal. Tehát végül is, igen, annyira nem vert ezzel a lábról, hogy, hogy be de például a kert, gondolom van kert, ha solymáról lakik, de például a kertbe kimenni, és ott bármilyen kerti munkát végezni azért lehetséges az azzal a betegséggel, ami jönnek van? Nem, sajnos nem. Bár mondjuk én nem kezdtem százba lakok, csak van előttünk egy, egy ilyen lakótelepen lakom. Annyi emelet? Én a főszinten lakom, hmm. hál' Istennek, mert mondjuk az is probléma, hogy lemegyek a lépcsőn. Tehát ide én ki mondjuk kiszoktam, ha jobb idő van, meg hogyha úgy érzem, lemegyek, csak az a fél, hogy nem biztos, hogy vissza tudok jönni. Tehát, hogyha nekem lenne egy olyan palackom, amivel én tudnék sétálni, akkor biztos, hogy mennék. Azt árulja nekem, hogy az önbetegségéről kimondta az orvos tudomány, hogy ez gyógyíthatatlan, vagy létezhetne. Igen. Igen? Igen, bár mondjuk most az interneten, mert azért szoktam nézegetni, vagyis hát nem is érne annyira, hanem inkább a lányom, hogy most állítólag ők is valamilyen gyógyszert, ami mondjuk enyhíti ezt a fulladást, mert... Ez egy tüdőbetegség? Ez olyan, igen, igen. Ami egyébként rosszabbodik? Igen, igen. És ezt szinten tudják tartani, állítólag, de gyógyítani nem. Úgyhogy ezt nekem rögtön megmondták, úgyhogy sajnos, úgyhogy ezt már tíz év alatt mondjuk úgy földolgozhattam, úgyhogy... Nem irigylem. Az a borzató hogy az ember nem tud úgy elmenni, tudja. Tehát meg kell várni azt, hogy, hogy legyen egy olyan nyugodtabb időpont, amikor senátház nem vagyok semmi, hogy el tudjak menni egy óvány. De ha például én felidegesíteném, ami nem áll szándékomban, az is rontan az ön önállapotan? Igen, igen, szóval mondjuk ez végül is úgy ideg alapon is van különben. Hát akkor végképpen megtisztelt, hogy nem csak hogy a levegőjéből áldozott, de a hangulatában is hajlandó volt elfogadni azt, hogy én nem fogom önt felidegesíteni. Nem okoztam csalódást, nem akartam eladni semmit se, és beszélgettünk is. Igen, igen. igen. Sajnálom, hogy nem tudom meggyógyítani. Hát gondolom. <gül> <gül> <gül> Azért abba gondoljon bele, nem mondom, hogy egyidősek vagyunk, de olyan baromi nagy korkülönbség nincs, hogy milyen fura dolog az, ugye, ismerem önt, hogy, hogy itt ül velem szemben a hangmérnököm, és a hangvérnököm az életkorából adódóan neki az egészség olyan, mint a duna vize. Tehát végtelen. Igen. És aztán egyszerűen csak eljön egy pillanat, amikor az ember rájön arra, hogy ez nem végtelen. Igen, igen. Hát, úgyhogy mit akarok mondani, hogy nem is tudomna. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb erre ö, találnak valamit, valami gyógyszert legalább, ha már végül is nem tudnak meggyógyítani de valamilyen gyógyszert azért csak fognak találni, hogy egyműjön, mert nem csak én vagyok így, és ez a betegség nem is attól függ különben, hogy dohányoztam, meg egyebek, mert a kórházban sok olyannal találkoztam, akinek életében nem volt cigaretta a kezibe, és ugyanolyan beteg, mint én, tehát nem igazán, és ez egy nagyon alattomos betegség, tehát semmiféle előjele, semmilyen csak egyik... Mi a neve? COPD különben a hivatalos neve. Hát nem szimpatikus név. Hát nem, egyáltalán nem. Kívánhatok ezzel együtt önnek gyógyulást? Hát, volt <gül> eny enyhülést, igen. Enyhülést, tudja mit, akkor enyhülést. Igen, igen. Köszönöm szépen, hogy szóba át valam. Én is nagyon szépen köszönöm. Önnek nincs Viszont hallásra. jó egészséget. Át. Viszont kívánok. Viszont hallásra.